A műsor támogatója a Passerella kereskedelmi és szolgáltató KFT. A hét mester az Éterben a Radiókafén, Puzsér Robert, Parak, Szabolcs és Dény és Gergő egyaránt köszöntik a kedves hallgatókat annak érdekében. Egyétek meg legyetek szövetnök. Annak érdekében, hogy egy kellemes délután töltsünk el itt együtt, Ez ennek a délutánnak a tematikája pedig a filmek lesznek. A filmek, mert ez egy film ajánló magazin, de a, a film A, film ajánló... a filmek lesznek. Igen, igen, igen, csak ez egy félreértéshez vezet el minket rögtön. Mit jelent az, hogy film. Valójában a film az magát a 90 plusz ö, 50 perces, plusz minusz 30 perces darabot jelenti, ám a filmajánlóról mindenkinek a mozi ajánló jut eszébe. Tehát ha arról van szó, hogy mit filmeket ajánlunk, akkor nyilván a premier filmeket, amik a mozikban mennek. Mert azok Csak, a legjobbak, mindig a legújabb, a legjobb, jobb, mint az előző. Igen, hát Nyilvánvaló, hogy az éppen aktuálisan futó 16 film a sokkal jobb, mint az elmúlt másfél évszázadban legyártott, uszkve Különösen az 1870-es évek filmtermése, hogyha másfél <gül> év. Rendkívül erős. De, de ezek a barokkos túlzások szerintem hozzátartoznak a filmkultúrájához. Szóval mondjuk az elmúlt száz évben legyártott több tízezer film. Tehát mi inkább, hogyha így merül fel a kérdés, nem az utóbbi néhány hétnek a filmpremiérjeiről beszélünk, mert azok minket igazán nem érdekelnek. És úgy gondoljuk, hogy ez az ajánló műsor, ez a filmi művészet teljes spektrumából próbál megmeríteni, nem pedig abból a rendkívül rövid, ám de meglehetősen túl promózott és anyagilag is túl ö, szponzorált ö, merítésből, amit a film premierek jelentenek. Ez szóval a... negatív az ön meghatározásunk. Ez, ez egy nagyon videó... modern gondolat. Szolgálok egy pozitív meghatározással, ez egy videóajánló. Tehát ez a 98-os frekvencia videóajánló műsora, Majd DVD. Hát, ha a formátumra vagyunk kíváncsiak, akkor ez az esetek többségében DVD, bár a Blu-ray az most már nagy erőkkel hódít. Éppen ez az év az, amikor kivonják a 2009-es év, amikor megszűn, meg fog szűnni végleg világszerte a VHS formátumnak a forgalmazása. Tehát azért a VHS még mindig kézről kézre jár, bár hogy ha újak nem is kerülnek be a rendszerbe, ezek lassan-lassan dinoszauruszok módjára el fognak tűnni majd. Szóval, hogyha a formátumra vagyunk kíváncsiak, akkor ez egy DVD ajánló műsor. És pontosan azoknak az érdeklődésére számítunk, akik esténként nem nagyon tudnak magukkal mit kezdeni, viszont nem akarnak egy mozi egyért kiadni 2000 forintot, inkább egy DVD-ért kiadnának mondjuk 500 forintot, sőt akár ne agyis tele is töltenék mondjuk ingyen. Ha legális, vagy ha nem.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 Hogy miért a film, akkor én erre azt az egyszerű választ tudnám adni, hogy azért, mert a film az, az korunknak a legfontosabb kulturális közvetítő közege. Tehát a film az úgy viszonyul a jelenkorhoz, ahogyan a Biblia a középkorhoz, vagy a mitológiák világa az ókorhoz. Tehát itt tulajdonképpen, ha ténylegesen azt mondom, hogy mondj egy filmet, amit szeretsz, és én már majdnem ismerlek, de mondjál ötöt, és már kikörvonalazódott ki, ki a számomra az a kép, amit én alkotni tudok rólad. Igen, a filmek által határozzuk meg magunkat, és a filmek által kommunikálni is tudjuk magunkat. És nem is csak a Biblia középkorban, hanem ilyen kicsit később, új, újabbkori ö, időkben, nem? Hát a regények filmekből, most filmekből tanulunk, a háborúról filmekből tanulunk, a szerelemről, sok mindenről a filmekből. Tanulunk filmekből, értjük meg önmagunkat. Bár speciálján vitatkoznék, mert szerintem a film az úgy, most hasonlóra a 60-as évekbe jutott el arra a csúcsra, amire te az előbb elhelyezted, és aztán úgy volt egy, volt egy nagyon szép időszaka, és aztán én azt gondolom, hogy most nem múlt el a film, mint hogy nem múlt el a regény, vagy a színház sem, de, de jönnek olyan új műfajok, mondjuk például a sorozatok, hogy hasonlóra csapjak megint egyet, vagy a Tiedre, amely, amelyik szerintem érdekesebb, mint a, mint a film most, de mivel mi nem a premier filmekről beszélünk, hanem pont erről a csúcskorszakról, úgyhogy ez egy nosztalgia műsor. <gül> tehát mindenféle filmről, mert ami mai az is lehet klasszikus, tehát hogy szerintem a maiak között is egy, egy jó csomó van, ami később majd klasszikus lesz és akinek van szímata hozzá, pedig nekünk van az pontosan tudja azt, hogy melyek azok a filmek, amelyek kortalanok, márpedig ha kortalan akkor klasszikus attól függetlenül, hogy akár két hete vagy akár fél éve mutatták be vagy pedig mi, mi itt fiatal 30 körüli emberekként a rádió hallgatóhoz hasonló ö, élményekkel, világlátással és életkorral rendelkezvén, azok Azon a filmekkel határozzuk meg önmagunkat, amivel a feltételezett rádióhallgató azért szívesen hallgatja, hogy az ő kedvenceit itt feldicsérjük. Én azt figyeltem meg, hogy a film az minden létező műfajt besorolt be már maga alá, maga mögé. Tehát a, ahogyan a színházat besorolta maga mögé, ahogyan láttad azt a darabot? Hát valamilyen filmfeldolgozása biztos, hogy van. most készül egyébként a Núrának, a most fogják bemutatni azt hiszem nem sokára a nórának a filmváltozatát. Hogy... Vagy Ibzen? igen. Aztán, de hogyha, hogyha arról beszélünk, hogy regény, hát a regényt is, ol olvastad azt a könyvet? Nem, de hát a filmváltozatát azt, azt hiszem láttam, hát az nem olyan jó. Tehát, hogy ez, és ez hányszor hangzik el, de ugyanúgy a zenét, tehát a videóklip a semmi másról nem szól, mint hogy a zenét sem tudjuk már önmagában értelmezni, hanem egy filmet kell hozzárendelnünk, tehát jóformán már nincsen olyan műfaj talán az építészet az egyetlen, most persze némi túlzással élek, amelyiket a film nem tudott valahogy maga mögé, maga alá berendelni. Tehát, tervezőnek biztos más élelményen. <gül> nem csak gondolkodom, hogy fest, zene, a... és itt ez arra is gondolsz, hogy... Hát hogyne? A, a látványt. Hát hogyne? Hát éppen erről De veszélye. hát akkor, akkor az építészetet is. Igen. Hát azt mondja, hogy talán még a legkevésbé. De, de akár, a, akár a hidak még tartják magukat. az többek kerül. Tehát, hogy így igazából a film az megkerülhetetlen. És amikor arról van szó, hogy akarunk csinálni egy kulturális műsort, egy olyan kulturális műsort, ami élő, érdekes, mindenki számára befogadható, mindenki számára értelmezhető, és mégis kulturális, erőteljes kulturális tartalmakat tudunk közvetíteni ezzel, akkor a film gyakorlatilag az egyetlen lehetőség, ami a mi számunkra adódik. De hát itt van, itt van a kezeink közt, és itt lesz minden hétvégén 8 darab film, vagyis minden hétvégi napon, vagy a, vagyis szombaton, illetve vasárnap, négy-négy olyan film, amit mi nagyon fontosnak tartunk, ami által mi kulturális ö, közvetítő hatást szeretnénk rátok gyakorolni, és mi nagyon reméljük, hogy ezt ti szívesen fogadjátok majd.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 Jó, jó, ez mind tök igaz. Csak kezdjetek már ajánlani is, valamit írja nekünk Robi. Rendben van. A belső Robi megszólal. Egy kis Robi a fejemben, amelyik nem hagy nyugodni soha. Szóval, humám. Dühös lettél? Dühös lett bennem a kis Robi, mert valamit el akar mondani magáról, de most nem erről kell beszélni, hanem, hanem a 12 dühös emberről fogunk beszélni a következő néhány percben. Arról az 1957-es filmről. Uh, Kisgeri is jó egy évként, ha kéznél van, mert az ilyen kis, kis, kis, kis lexikális segítségeket mindig meg tudja jól adni nekünk. Sidney Lünnét filmjel, vagy L L Lumet talán a helyes helyesejtés, nem, nem vagyok benne egészen biztos. Hát ő, ő, ő, ő szerintem egy igazi klasszikust alkotott ezzel a filmmel, szerintem nagyon Első sokan látták ezt a... Igen? Nagyon sokan látták egyébként ezt a filmet, biztos vagyok benne. Készült egy remake belül, ami sokkal kevésbé volt sikeres, mint az eredeti. Mondjuk el, hogy pár szóban, aki nem látta, hogy mi is itt a, a ennek a filmnek. De, vagy, vagy csak az, hogy miről szól, de úgy, hogy azért érdemes legyen még utána is megnézni. Igen, parancsol, tehát, hogy ugyan, a 12 hogy dühös ember az 12 esküttet jelent, akik egy fiatal ember ö, bírósági tárgyalása után félre vonulnak a, a lezárt szobába, hogy ott döntsenek arról, hogy vajon ez a fiatal ember, aki a vádlott ö, bűnös gyilkosságban vagy pedig nem és uh, itt ennek a, ennek a döntés meghozatalnak tulajdonképpen a története, amiről a film szól. Hát uh, nem, nem uh, kéne elfelejtkezni arról sem, hogy ez a fiatal ember ez milyen közegben él, milyen közegben nőtt föl, tehát ő ilyen, uh, egy ilyen nyomortelepen él. Portorikói. Rico, tehát latinó bevándorló, tehát hogy így igazából, ha a magyar környezetbe helyezzük át, akkor ez a srác cigány. Egy cigány srácról van szó. persze. Aki, amerikai, megkéselte, az apját. aki megkéselte az apját. De tulajdonképpen nem is róla szól. Vaj, meg, vagy nem, módon vagy nem, vagy Késelte meg az apját, na erről szól a film. És arról, hogy. Tehát itt a főszereplő egyértelműen nem a, nem a srác. Olyan, nem, az hogy az 12, így van, tehát egy, egy jelentetet talán bevágják, de a, a főszereplők az, az, az ez a 12 dühös ember, és ő nekik a karaktere. Ez tulajdonképpen mind a valóban nagyon erős karakterek, kifelerősített karakterek, és ő nekik a, a személyiségük, a küzdelmük, erről szól ez a film. A, a Nemzeti Színház egyébként nem olyan régen mutatta be, ezt a darabot, tehát még később egy darabot is készíteni. egy Darabból készült a film, vagy filmből készült? Darab a Darabból darab készült a film. A. Sőt, sőt ott vagyunk, hogy lenyelte a film a darabot. Sőt, sőt igen. igazából... Igazából ez egy második film adaptáció volt, egy 54-es kevésbé sikerült adaptáció. Hát akkor ez a középső adaptáció. Ez a középső, de hát a középső. Mind mindig tudjuk, hogy a középső, középső gyermek az a leg, legsikerültebb. Szóval, szóval ott a kulka játszotta a Harry Fondát. Tehát ugye, van az az esküt, ugye, annyira egyértelmű a helyzet, annyira egyértelmű a per alapján, hogy a gyerek gyilkos, hogy méghozzá apa gyilkos, hogy a 12 eskütből 11 kapcsiból úgy szavaz, hogy, hogy bűnös. bűnös. Most azt kell tudni, hogy ha 12-ből 12-ten úgy szavaznak, hogy bűnös, mert ilyen az amerikai jog, akkor a srác az megy a villamos székbe. Tehát itt életről, halálról döntenek. Ha viszont csak egyetlen egy eskütt is azt mondja, hogy nem, akkor folytatódik a vita az esküttek között, mindaddig, ameddig nem jutnak teljes egységre. Vagy teljes egységre, vagy nem oszlanak fel Vagy teljes kétségre. Igen. Tehát, és ők sem teljes egységre, sem teljes kétségre nem tudnak jutni, és a, a fő motivum az egészben az, hogy bizonyos esküdtek, nagyon is úgy érzik, hogy van nekik egy személyes ö, élményük ezzel az egész dologgal kapcsolatban is, hogy most ez a pillanat, amikor ekkora hatalmat kaptak a kezükben, hogy egy ember életéről, vagy halálról egy haláláról egy tizenketted részben dönthetnek, most ők úgy érzik, hogy mindezt a személyes adósságot, amelyet hordoznak magukban, nagyon hosszú távon, ami egyiküknél előítéleteknek a sorozata. A másik egy nagyon-nagyon személyes dráma, egy nagyon személyes megélés a múltból, hogy ők ezt belevigyék, ezt az élményt, ezt az egész érzésvilágot, amit ők hordoznak, ezzel az ügyjel kapcsolatban, hogy egy gyerek képes arra, hogy az apját megölje, hogy a hogy a bevándorlóknak az életmódja mennyire különbözik az ő végtől, és ők mennyire féltik a saját életmódjukat és a saját gyerekeiket, mindazoktól, akik, akik másfajta módon élnek, és akik, akikre ezeket a sztereotípiákat, vagy ezeket az előítéleteket rájuk vetítik. Hogy ez mennyire megjelenik az akkori Amerikában, és mennyire megjelenik a mai Magyarországon, Hogy Magyarországon van egy konkrét politikai párt, pártja, a Jobbik, amelyik nagyon-nagyon konkrétan meglovagolja ezeket az érzéseket, ezeket a benyomásokat, amelyek a filmben visszaköszönnek, ez teszi rendkívül aktuálissá ezt a filmet. Esküszöm, én nem értem magukat. Mindenáron mindenképpen menteni próbálják, pedig nem fog sikerülni. Láthatták azt a fiút, akár csak én. Nem hiszem, hogy bevették azt a link mesét a késről, hogy kiukadt a zseneknek, hogy kipocsyogott, meg hogy mozibangol Ez a fajta mind hazug, a leheletük se igaz. Maguk is épp olyan tudják, mint én.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 Persze akadnak köztük rendes viszkok is, ezt én soha egy percig se tagadtam. Én is ismerek ilyeneket, ezek a kivételek. De a legtöbbje érzéketlen állat, aki mindenre képes. Mi az? Mi történik itt? Hát én csak figyelmeztettem magukat, Helyre hozhatatlan hibát követnek el. Ez a könök hazug, mindegyik hazug, én ismerem őket. Hallgasson meg, ezek nem emberek, ezekből kiveszett minden érzést. Nincs Mind csinálnak, tudom magukkal.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 Én, én most egy picit átmennék az ajánlóba, mert én azt ajánlom, hogy mindenki nézze meg ezt a filmet, ennek ez a csúcspontja, de szerencsére nem ilyen ez a film, mert ha ilyen lenne, mint ez a kivágott jelenet, ami valóban egy csúcspont bizonyos értelemben, hiszen itt elfordulnak a, a legvérmesebb esküttől a többiek, tulajdonképpen ez itt, itt változik meg talán az egész eskütség hangulata, de, de nem ettől jó a film, mert ha egy ilyen lenne, akkor ez egy, ez egy, egy, egy propaganda film, lenne, egy, egy politikai propaganda. Szerencsére film, az ennél sokkal érdekesebb, mert euh, egy zseniális drámaíró euh, e, e, tollal van az egész megírva. A szövegek nagyon érdekesek, az, az esküttek közötti apró kis párbeszédek, interakciók attól válik az egész nagyon érdekes, hogy tényleg jó karakterek. Aki itt beszél, az az esküdt, az, aki végig, úgymond a, a gonosz, az egyértelműen de rossz. De ez, ez csak a második eskült, az a eskütt, az a durva benne. Ugye ennél van egy, van hmm. egy még, még keményebb dió. Oké, okay, oké, okay. csak azt akarom. Ami marad egyedül, mert azt, azzal nem árulok el titkot, hogy ahogyan Harry Fonda az elején egyedül van az egyetlen nem bűnössel, mint szavazattal. Úgy a végén, egy valaki teljesen egyedül marad az egyetlen bűnössel, mint szavazattal, és az nem ő lesz. Szóval Annyit akarok csak mondani, hogy nagyon nagy humor is van ebben a műben. Tehát ahogy beszélgetnek egy a hangosan föl kell nevetni, mert annyira jól megírt karakterekről van szó, és nem csak egy ilyen politikai, humanista alapvetésről. Nem, nem csak azért, azért egy, egy ellen szavazott. Hát, hogy azért ez annyira messze nincsen az ilyenfajta propaganda filmtől. Tehát csak szerintem, jól csinálja akkor. Tehát igen, <gül> jól csinálja. Tehát, hogy tényleg érdemes megnézni, mert Mert hatással ez is mond valamit arról, hogy milyenek vagyunk, és a teljesen nagyon felerősített kar karakterek révén mutatja meg, hogy, hogy vajon van-e remény abban, és többször elhangzik ugye, hogy, hogy dönteniük kell, mert hogyha nem döntenek, a következő eskücék, ugye az a rendszer, hogyha az ez eskücék nem ügy döntésre, akkor következő eskücék előtt újra tárgyalják. Az biztos, hogy halárét, tehát, hogy annyira evidensnek veszik, és tulajdonképpen egyetlen embernek a pici odafigyelésén és szerencséjén múlik az, hogy sikerül. Ugye ilyen kételjel élni, és, és úgy látják ők, hogy nem egyértelműen nem bírják. De ő, de De egy kovász kell oda, hogy az... hogy a végén ne ítéljék el. De az elején még a Harryfontában sincs semmi kétel, csak azért. Azért mondja azt, hogy nem bűnös, hogy legalább egy órát szánjunk rá ennek az embernek az életére. Hát az életéről döntünk, legalább egy órácskát szálljunk rá, legalább maradjunk itt egy órán keresztül, amíg még nem kezdődik a baseball meccs, ahova a másik csábú igyekszik. Hát nagyon ritka olyan, egy olyan film, amelyikben 12 játszanak, tehát rettentően tele van a színemberekkel, és mégis egytől egyik szinte mindegyiküknek jutalomjáték. Annyit tennék még hozzá, hogy annyira mélyen része az amerikai kultúrának ez a film, hogy mondjuk olyan sorozatokban, mint a Veronica Mars vagy a Monk, egy kompl komplet epizódot szenteltek, hogy rájátszanak erre az egyenletre, és az IMDb szerint pedig a tizedik legjobb valaha készült filmalkotás. A 12 dühös ember? Igen. Szóval az, és ott azért elég, elég sok szavazat alapján. Elég sok. Alasztják. Fúra szavazat is van, de ebben ha nem is a tizedik, de benne van a nálunk is a top valahányban. Hát az biztos... És arra, hogy mennyire aktuális ez a film, mert ugye a nézők szavaznak. Hát igen. Úgyhogy mi azt kívánjuk a ti számotokra, hogy nagyon-nagyon hamarosan nézzétek meg ezt a filmet, ha pedig már láttátok, akkor nézzétek meg újra. Ugye neked is volt már olyan rémálmod, amiben arra ébredtél, hogy... Hétalvó, alvó, halihó, talpra fel! Rögtön bundacipőt húz, mert írtó hideg van ott aki. Minden nap túl a cidré! Hát te babájámi viccsen van! Nem bizony, de nem ám. Olyannyira nem, hogy itt még útra kelni sem érdemes, mivel jön az a sok apró fehér ízé.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 Nem rossz a műsor, csak nagyon tudálékos a mesélő fiú beszédmódja. Úgyhogy most akkor Robi mesélj el, hogy a következő filmünknek mi is a története. Most annyira értem. most te pedig szedjed össze magad, és ne legyél ilyen. Májpos négy szíves, bár de ezért vagy itt igazából. Azt mondta, hogy Szűzsé az előző blogban. Szerintem ez kivel. Erős a szűzé, ott nálam biztos. Jó, akkor elmesélem a Storyt. Az milyen? Így nem vagyok tudálékos. A következő film, amiről szó lesz, ez a szakács, a tolvaj, a feleség és a szeretője ez cím. már a sztori vagy az cím volt? tulajdonképpen <gül> <megcsin? gül> a sztori már így lényegét tekintve benne van ezekről a hősökről szól ez a bizonyos film ez a, <gül> ez a Peter Greenaway nevű rendezőnek a filmje, snoboknak nagyon nagy elő előszeretettel ajánljuk Nem lehet benne igazából csalódni. Ez igazából egy kis kapu a normális embereknek, hogy a sznobok világába belépjenek. Tehát, hogy ez a olyan egy kicsit, mint a Bécsi Kapu. Tehát, hogy a városnak a normális lakossága is felmehet a várba, de csak a Bécsi kapun keresztül, és akkor lehet ő, ő is ott a nagypolgári elitnek a része. Hát, aki, aki még nem snob, csak szeretne snob lenni. Igen. Tehát még úgy érzi, hogy nem Igen. igazán, de valahol szeret tartozni és nem. a snobok közé szeretne Igen, de tartozni. szeretne egy olyan filmet kivenni, amitől nem hány epét azonnal. Valahogy megnézi és mondja azt, hogy úristen, ez nem nekem való, hanem amitől átérezheti ezt a kiválasztottságtudatot, amit a, egy, egy ilyen filmnek a megnézése v vagy jelent. Vagy vagy az, az elit körökhöz való, az elit in in intellektuális körökhöz való tartozás jelent, akkor az ezzel a filmmel tulajdonképpen dobbandhat. Hát bem bemegy a TK-ba, és valójában szeretnék kivenni négyes négy kőből egy temetést, de ja. úgy érzi, hogy azért az, az nem erő, mégiscsak férfi. Ennél többet ér. <laughs> íze, akkor kiveszi mellé ezt, és akkor ezzel nagyon nagy bizonytalanságba taszítja. Igen, ez feltehető. Szóval, szóval, ez, ez az a film, ami szabolcsunknak a, az egyik nagy kedvence, ezért is szerepel ebben a, ebben a kis kínálatban, úgyhogy szabolcs, décélyes a szüzéjét ennek a filmnek, csak hogyha röviden ismer. Hát ez egy nagyon tudálékos film, és csak úgy lehet róla beszélni. <gül> nem is De ez, meg... ne, ne tagadjuk le, hogy ezt a filmet együtt néztük meg pár nappal ezelőtt ez itt az adásra készülve, és. Én már korábban de is láttam. Közben, mind láttuk korábban is, persze. Ö, igen, mind kivéve engem, De mind együtt néztük meg, kivéve mindannyiunkat együtt néztük meg ezt a filmet legutóbb. Igen. És ez is egy dráma. Itt egy dráma, ahol még sokkal még függő is van a végén, tehát valóban még drámaibb is. Te azt azért szereted ezt a filmet, mert ez nem csak forgatva van, hanem festve is. Mert hogy azt szereted ebben a filmben, ezt magyaráztad nekem, hogy olyanok a képek benne, mintha csak megfestve lennének. És hogy tele van a film ilyen allegórikus utalásokkal, amikhez megoldó kulcs kell. És én nem is nagyon tudtam értelmezni egy csomó vonatkozásában, mert eléggé brutális és eléggé groteszk és eléggé beteg a film ahhoz, hogy kedveljem. Már korábban is azért kedveltem, mert egyszer megnéztem, és annyira beteg a Világos, annyira a durva dolgok történnek benne, amit most még így igazából el sem ezt? tudtok képzelni. Szerintem meg tudjuk mutatni, hogy a főleg legalábbis a főszereplőnek a viszonyát a világhoz, hát ez az a főszereplő, amihez képes lesz a filmet élvezni lehet. Tehát a, ezt a figurát lehet benne nagyon utálni, vagy ezt lehet nagyon szeretni utálni, ugye ahogy jockey Wingot, is, ugye a Dallas azért volt népszerű, mert az emberek imádták utálni Jokit. Tehát ezt a csávót jocquinál sokkal, de sokkal jobban lehet szeretni utálni. Úgyhogy, és gyakorlatilag ő az, aki ezt az egész torít a mi számunk átélhetővé teszi. Georgina! Csak hogy megjöttél! Remélem leterölted az ülőkét mielőtt használtad. Nem szeretném, ha valami fertőző betegséget hoznál haza nekem, gondolom te se. Ez a tiéd. Richard ugyan kifejezetten nekem hozta, mert én imádom az ilyen ínyenségeket. Megeheted, legyen valami fogalmad arról, mi a jó. Nagyon kell vigyázni ezekkel a WC-kkel. Volt egy tehetséges nőismerősem, az is ráült egyszer egy nyilvános WC-re, amelyet előtte tisztítottak kénysabval. A szerencsétlen nem vette észre, hogy az ülőkei savas lett ordítva, jött ki az utcára. Csak úgy is a feneket. Igen, hogy azóta sok vendége van, azt nem mondanám, mert szegénynek nincsen meg a régi vonzeleje. Csak deréktól fölfele dolgozik. Igaz, nem él belőle rosszul? Hová mész, Gyorgyi? A mosdóban hagytam az öngyújtót. Nem, közben úgy sincs rá szükség. De igen, van. Richard, holnaptól megtiltom itt a dohányzást. Az egész évteremben, érted? Írd ki egy táblára. Egy füstös helyiség különben sem olyan előkerül. Ja, és még valami. Holnaptól leszel szíves sokkal franciásabban beszélni. Mondja többet, hogy Hollala, meg olyanokat is, hogy parlez du Én úgy, hogy akkor nem értene meg, Mr. Speaker. Ah, Toneff, láthatod, hogy még a francia marhanyelvet is megértem. <laughs> Mr. Speakerről van szó, aki a filmnek az Antikrisztusa. Igazából ez, ez a film olyan, hogy amikor beszélnek benne, ugye ebben a jelenetben határozottan beszéltek, ráadásul nagy nyilvánosság előtt egy étteremben alázta meg a feleségét, Mr. Speaker az egész ebben az étteremben játszik. akkor az is egy kép. Tehát nem Pont, nem, az az, nem az számít, hogy pontosan mit mond, hanem az a benyomás, amit, amit ezzel kelt bennünk, az az égtelen felháborodó gyűlölet, amit nyilvánvalóan érezni kell, és csak ezt lehet érezni a főszereplő irány. Mr. Spica az, aki folyamatosan alázza a környezetét, de minden megszólalásával önnön magát alázza, csak hogy annyira primitív, hogy erre sosem jön rá, és még amikor az arcába vetik, hogy mennyire nyomorult és primitív, még amikor utalás, nagyon-nagyon konkrét utalások történnek erre, ami egyébként mindig az, életével játszik az Az, aki Mr. Spikának beszél. Mert beszól. akkor üt. Hát akkor legkegyehetően. sohangon. Rendben. Hát üt vagy gyilkol. Vagy ilyen, levizeli az illetőt. Esetleg lehugyozza az illetőt. Szóval, hogy, hogy Mr. Spikával kapcsolatban ezek mindig kockázatosak az ilyen megjegyzések, de hát még ezekből sem ért igazán, csak féktelen haragra gerjed igazából. Ő az a figura, akihez képest ez a film létezik.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 Valaki lelőtte a Nos, ha ez megtörtént már veled, úgy a hétmesterlövészét neked találták ki. Ha viszont még sosem, ez esetben nagyon rád fér. SMS-fal. Sziasztok, az ajánlott filmek lista szerűen elérhetőek lesznek valahol? Rádió Café Honlap, előre is kösz az információt. Hát még eddig erre nem gondoltunk, de utána járunk a dolognak, hát, ha ez megvalósítható is, akkor... A rádiókafé honlapon így megbírjátok nézni, hogy milyen filmeket ajánlottunk, és azokat meg tudjátok nézni. És akkor meg se kell hallgatni a műsort, az lenne ebben a legbaróbb, csak megnézni, hogy miket ajánlunk, azokat gondosan elkerülni. Hát igen, el kéne jutnunk ar arra a pontra, hogy már ne kelljen hallgatni a műsort senkinek, mert olyan kifinomult ízlése legyen mindenkinek, és annyi filmet lásson. Sősé se lesz, míg. hogy valamit nem ajánlunk. De hogy is nem, olyan is lesz, hogy valamitől eltanácsolunk. De azt viszont nem nem írjuk ki, majd úgyhogy jobb lesz, hogyha hallgattok minket, hogy tudjátok melyiket nem. Olyan nem, elég. azt is meg kell nézni egyébként. Meggyőződésem, hogy kizárólag 8-as, 9-es és 10-es, valamint 1-es, 2-es és 3-as filmeket érdemes és szabad megnézni, a középső egy harmaddal pedig nem szabad foglalkozni. Mondjátok újra a filmcímét, kérlek, melyik filmről van szó, lemaradtam, stb. stb. Erre nem biztos, hogy elég a idő, hogy most rég mondjuk a film teljesen, de azért próbáld meg. Megkísérlem. A szakács, a tolvaj, a feleség és a szeretője. Kinek a szeretője? Azt kell tudni, Mr. hogy a, a, a, a, stert... a, tolvaj? Neem, a feleség szeretője. A feleség szeretője. <gül> <gül> a, a, ú, Igen, de az ő felesége. Magyarul ezt nem lehet jól kifejezni, angolul sokkal könnyebb. A felesége és a, a szeretője így kéne kifejezni, és a, a felesége és annak a szeretője. Egyébként angolul sem egyértelmű, és a főcímből ki is vannak a veszők hagyva. Tehát szerintem a címmel is azt akarja érzék, vagy a francia sem mi mit rendezni, itt azért azért nem annyira az, az, egyértelmű. De, de, de valahogy így el akarja kenni ezt a dolgot, és a, az egész végig, e, hát persze elhangzanak nevek, ugye Georgina, Mr. Speaker, de, de utólag nem erre emlékszünk, hanem inkább nagyon éles karakterekre emlékszünk, és a, a cím is ezt akarja szerintem mondani, hogy itt csak valamiféle ilyen felvázolt felkent, hogy mivel felkent, azt nem is mondom, karakterek karakterek vannak. Hát a 98-6-os frekvencia, a akkor beindul, és akkor Szabolcs mindenkiből megpróbálja kihozni azt azokat a rejtett tartalmakat, amelyekre mindenki büszke lenne, ha tudná, hogy az ott egyáltalán létezik. Most egy kicsit felizgatjuk úgy, hogy azért is ha hajlandóak legyetek a jövőben Peter Crinovay filmeket nézni. Nos... <kül> Geri fogja megvédeni a filmet, ezt megígérte. Én inkább csak elmondom itt is azért pár szóval valamit a történetéről. Tehát ugye itt Mr. Spica a tolvaj, a filmnek a főszereplő, aki egy étterembe jár rendszeresen, ahol az éttermet ugye ő a védelméről biztosítja, és ez egy nagyon előkelő francia étterem, ahol <kül> Mr. Speak alpári bunkóságával szemben az étteremnek a magasztos felemelkedett, hogy a francia konyha tökéletessége ez. Ez egy ilyen erős kontrasztban van, Mr. Speak a személyével. És ő neki a felesége, aki De szintén. Bocs, ő... úgy érzi, hogy ő birtokolja ezt a francia konyhát úgy ándlók, meg a hozzátartozó kifinomulcságot, és mindenkit kioktat arról. az ordenári Mr. Speaker. A Mr. Speaker. Mindenkit ki is oktat arról. Tehát nem, nem úgy birtokolja, hogy az övé, hanem az övé és senki másé. Ez a tudás. Igen, itt van ugye Mr. Speaker próbál beilleszkedni. Egy igazi de új gazdag, de nem de igen, de igen, de igaz, és, hogy olállál meg ilyeneket. De, igen, de, de, de, de, de közben meg egy fasiszta állat. Tehát, hogy így, úgy, úgy kell igazából Mondom, elképzelni. igazi gazdag. Igen, de, de, de, igazából igazából, igazából úgy, kell úgy kell elképzelni, mint hogy Adolf Hitler, aki ugye Közszudottan volt egy ilyen, van egy ilyen mondás, hogy ha kultúráról hallok, akkor gyúlok a revolver, revolveremért. Tehát, hogy így igazából, mintha Hitlert összegyúrnánk valamiféle, nem tudom, Pierre-Paulo Pauso Pazolinivel. Tehát, hogy ez ebből a kettőből próbálnák valamit megcsinálni. A filmben mindi, ezt fizikailag meg is csinálják, ugye, a vége felé, nem? Na hát egész konkrétan ebben a filmben minden olyan brutális dolog megtörténik, amit csak elképzelni tudtok. De nem árulunk el ennél. Nem, nem fogunk elárulni ennél. Előtte egyetek, utána ugyanez Ezt sem valakinek a kommentárjába én két nappal ezelőtt láttam a filmet veletek, és utána olyan rosszul voltam, és utána fingottam egész éjjel, és teljesen széjjel volt a gyomrom, komolyan. Tehát, hogy az, az, azzal nagyon vigyázatok az a filmmel. Az Egyébként maga a film az evésről szól, minden értelemben. A, a Greenovay egyébként értelemben. azt mondta a filmmel valóban, a Grinovay azt mondta a kapcsolatban, hogy ebben a fogyasztói társadalomban, amire ő reflektálni próbált ezzel a filmmel, Ebben mindent a magunkéivá teszünk, tehát mindent fölfalunk, mindent bezabálunk, igazából csak azt érezzük birtokoltnak a magunk számára, csak azt érezzük a magunkénak, amit úgymond fölzabáltunk, és hogy ennek a zabálásnak a kultuszát, és ennek a zabálásnak a fenntarthatatlanságát és az embertelességítet. Ez nagyon sikeri módon teszi, tehát mit tudom, én van egy csomó olyan film, ami bírálja a fogyasztói társadalmat, mint egy nagy közös kedvencünk az összeomlás, ja. eh, eh, eh, ahol eh, az észreható módon eh, bírálhatunk a fogyasztói Itt aztán semmi észreható dolog nincs, szerintem itt külkeményen a zsig zsigereiddel fordulsz ki magadból a filmel szemben, vagy a fogyasztói társadalommal szemben, vagy magaddal szemben, vagy nem én tudom. Ő. Itt hogy mennyire sok feképen lehet látni ezt a filmet, hogy itt a fogyasztói az azért nem látom be ennyire erősen annak a kritikát. Egyébként én az nagyon azért nagyon nem a rendelző gondolat, rendelző gondolat. gondolat. Vitatkozz egy kicsit a rendezővel. Egy, egy gondolat csak hogy <gül> hogy a, itt mennyire, ugye ez egy nagyon erősen stilizált film. Ez mit jelent? Azt jelenti, hogy beszéltünk erről a 12 dős Emberről, az is egy dráma, ez, ez is pedig egy dráma tulajdonképpen fölvéve filmre, így van ez megvalósítva. 12-ös embernél ez nincs eljelezve semmiesmi, egy szembeszélget beszélgetnek, de egy szobában játszódó film. Itt folyamatosan a szereplők, ahogy mozognak a statiszták, a kameramozgás, minden a végén egy függön gördül le, külön, mint a felvonások leményekhez. Tehát, hogy tele van olyannal, ami jelzi, és itt tényleg azért valami, tehát nem csak a fogyasztói mindenfajta az emberi kultúrának ezt a amit hordoz, hogy van, van ez a hihetetlen bunkóság, és a vágy, van a vágy arra, hogy valami örök maradandót alkossunk, és ezeket próbálja valahogy összehozni. Emlékszük még jó. azért, hogy ki van, ugye van a, <coughs> beszéltünk a Szakácsról, aki az étterem tulajdonosa, akit a tolvaj Mr. Spika sanyargat, és a, sanyargatja ugyanúgy a feleségét, és a felesége találkozik valakivel ott az étteremben, aki a szeretője lesz, aki pedig egy... egy Mivel foglalkozom ember, könyvtáros. egy könyvtáros, ez könyv, <gül> <gül> Hát igazából a rendező, a programozó, <gül> a, a, a snob rendező megszemélyesítette magát ebben a figurában. És ő kapja a nőt, Mind, hát igen, mindig, mindig Ő kapja a nőt, Meg és a aztán, igen, igen, Igen, igen, igen. Tehát hogy igazából, igazából ez arról szól, hogy létezik valahol egy mélységes humánum, egy történelmileg hordozott műveltség, és ez a ember. Hát ez a könyvtáros. Ez egy reménytelen törekvés arra, hogy valahogy ebből a gányból próbál valamit marad. De az, az is csak körbevenni magad. Például a könyvtárból próbálják magukat ugye bevenni és körbevenni magukat egy védett zónába. De nincs ilyen, mert mint Mr. Speaker elkap. És megszabál, ez a könyvel. Tehát ennyit a könyvekről. Szerintem egyébként nem annyira fogyasztó. Amibe belehalszott, belehalsz, azt neked meg kell zabálnod. Tehát ott itt erről, erről van szó konkrétan. Tehát amiben belehalsz ebben a filmben, azt megzabálod, és az vagy téged, Tehát amiből felépülsz tulajdonképpen, az az, ami belülről szétrohas Most akkor kettő-kettő a Szabolcs mellé állok, te meg a Green Ave-i Együtt, uh, adhat, a mi csapatunk az erősebb. Nem biztos, most, de most miért őt, fontos az, hogy az alkotó mit mond, és értettem, Adolf Hitler is azt biztos nem mondta, hogy ő egy kegyetlen diktátor. De a meninkám azt mondta például, hogy egy nagyszerű bestseller igaza van? Na, tehát én csak azt akarom mondani, hogy nekem nem annyira társadalmi, mint inkább személyes mondani valója Tehát a házasságban való egymás fölszabálásáról szól. Tehát, hogy azért már hármunk között csak én vagyok házas, de én úgy éreztem, hogy erősen erre utal. hogy a elesszük egymást, egymás zsarnokságával elfogyasztjuk, és ebből nem lehet kitörni, mert az igaz, itt ebből a filmben ugye a szerető jelenthetne valamilyen kitörést, de valójában ö, annak a kitörésnek sincsen semmi köze a szeretőhöz, az is csak a férről szól, és a végül, végül egy, egy olyan fajta zabálás lesz belőle, amilyet aztán a fér szeret. Ez a, ez a film, ez a kultúrának és a barbárságnak az összecsapásáról szól, ahol az étkezés szemben áll a zabálással, ahol a forma szemben áll a, szemben áll a mélységes örvényekben, ö, l, alulról, mint egy vertikálisan feltörő barbár, Nyomulással, ami, ami mindent elsöpör és mindent, mindent magába olvaszt. Tulajdonképpen a geny áll szemben a szószal, vagy így, talán így lehetne fogalmazni. Tehát a mártás áll szemben a, a, a feltörő genies uh, rothadás, a könyed, rohadó a Könnyedesi szórakozás. Kis, kell, kis, kis kellemes Peter Grinovai mindenkinek. Hogyha kíváncsiak vagytok rá, vagy hogyha fogékonyak az ilyesmi.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 37! A barátnőm 37 f*** szopott le eddig! Hé, most hogyan? mész? De napig azt sem tudtad, hogy hány fiúval feküdtem le, mert arra is lusta voltál, hogy megkérdezd! Téged csak az érdekel, hogy megdughattál 12 lányt! Én nem feküdtem le 12 fiúval! Nem, te csak leszoptad őket! Mi a rábuktam néhány bránerra! Nia! Az egyikük te voltál, az utolsó tenném, amit persze te nem fogsz föl építszel, ugyanis én fűséges voltam hozzád!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 és a legnagyobb über filmről fogunk beszélni most, ami nekem és a Dinyésgergő és Gergő kollégámnak is a személyes kedvencünk. Ez a keserű, mész című, méltán népszerű a művészfilm és a tömegfilm vagy a közönségfilm és, és az elitfilm határán, Valahol határán nevické. Vagy úgy is mondhatnánk, hogy egy olyan művészfilm, ami jó és nézhető. Igen. Vagy, vagy úgy is mondhatnánk, hogy egy olyan közönségfilm, ami kö annak ellenére, hogy közérthető, irdatlanul kemény tartalmat hordoz. Tehát valami, ami nagyon-nagyon belevág a mai ember személyes identitásába és életvezetési problémáiba. Nem, nem is annyira mai, szerintem egy kicsit-kicsit kortalanabb, de oké, okay, legyünk maija. De, de, de szerintem, szerintem a mai embernek nagyon-nagyon-nagyon. Tehát a, a mai kornak a Szexuális, hogy is fogalmazzak, ezerfeli ezerfeli orientált embere <gül> szexuális értelemben az nagyon-nagyon sokat tanulhat ebből a filmből, vagy nagyon-nagyon sok választ kaphat ebből a filmből a saját problémáira, meg a saját megéléseire, meg nagyon erős tükröt tud tartani ez a film. Ez a Román Polanszki által rendezett Keserű Méz című film, amiben a Peter Coyote egyébként rendkívül ritkán és rendkívül ö, ö, Tényleg, tényleg elvétve foglalkoztatott színészről van szó, valami fantasztikus játékot nyújt, valami, valami elképesztő jó. Egyébként az összes szereplő, tehát az egyik, egyik nagyon sok erőssége van a filmnek, tehát ritka az a filmnek ennyire sok erős pontja van a zenéje, egészen kiváló Vangelisztől, és nem hasonlít szerencsére az 492 színű, színű filmzenéjére, tehát nagyon jó zenéje van. E Nagyon-nagyon jó szereplőválogatás. Tehát ö, ö, azt akarom csak mondani, hogy az összes szereplő kiválasztása, tehát a Christine Scott-Tomás, ugye a Hugh Grant itt még nem ezzel a kielt fejével, hanem még tényleg a, a naív. Ö, és annyira azonosulható, és annyira szerencsétlen, és annyira. annyira, Tehát, hogy ő, ő, a, valaki érezte már életében losernek magát, akkor az nagyon fog tudni azonosulni ezzel a figurával. Így van. Nem, nem, egyébként az, az igazán fantasztikus ebben a filmben az, hogy a A, akartok egy olyan filmet, ami férfi és nő kapcsolatának a a leg létező legszélsőségesebb, és a létező legmélyebb, és a létező legintenzívebb átirata, vagy, vagy, vagy parafrázisa, ami által meg tudja mutatni a ti számotokra azt, hogy, hogy milyen, milyen szörnyű sötét mélységeket rejt két embernek a dominancia harca. Az én számomra ez az a film, ami a legjobban, a legerőteljesebben mutatja meg azt, hogy két ember ölelése az soha nem lehet egyenlően erős. Már az első pillanatban magában hordozza egy kapcsolat a, a szakításnak és a szakítás körülményeinek Sőt, a az csináját. egymás elpusztításának. Hát itt arról van szó, hogy egy szerelmi kapcsolatban Valójában a befektetett tőke az a te személyes érzésvilágod, a te személyes lelked. Tehát tulajdonképpen azt játszod el. És itt arról van szó, hogy, hogy ez olyan, mint egy tulajdonképpen pont olyan, mint egy pókerjátszma, ahol megy a blöfölés, és egy idő után valaki, ahogy kimerül a blöffökből, kimerül a lapokból, és kimerül a zsetonokból, és, és, és feléli az egyik fél a másikat. Tehát tulajdonképpen felzabálják egymást érzelmileg a felek. Most itt egy olyan kapcsolatról van szó, ami már csírájában, már a szerelmi vonzalomnak a csúcsán is kimeríti ezeknek a szenvedélyeknek a, a, az aranytartalékait elsősorban szexuálisan és amit aztán a játékok szintjén szexuális játékok szintjén játszanak egymással a felek konkrétan a, a, a, a két szerető akikről a film szól azt a későbbiekben majd aztán a legkeményebb módon mint egy átvívva a saját életükbe azt a dominanciát fogják egymással lejátszani tehát tulajdonképpen a végsőkig elemésztik, elpusztítják tehát néhány év alatt felélik az egész életre szóló érzelmi tartalékaikat Érdekes, hogy én jó pár év után láttam újra ezt a filmet, nagyon tetszett már annak idején is, de én úgy emlékeztem hogy a dolog nagyon erőteljesen a szexualitásról szól, és ez persze így is van de így nem tudom másodszor vagy harmadszor látva Körből sokkal erősebb volt nekem az, amit te is elmondtál, ez a dominancia, vagy úgy is mondhatnám, hogy szad, szadizmus és mazolizmus, de nem, nem a szexualitásban, hanem, hanem egészen mindennapos dolgokban is, akár mint egy takarítás, vagy ilyesmi. Sokkal erősebb volt szerintem ez a vonal, ami, ami még kegyetlenebb tud lenni, és még inkább, még inkább érdekes szerintem mindenkinek. Szóval, hogyha kíváncsiak vagytok arra, hogy hol vannak egy párkapcsolatnak az igazi mélységei és hogy ebben, ezekben a mélységekben milyen irdatlan démonok lakoznak, és hogy milyen szörnyű, sötét démonokat lehet találni, nem csak a másiknak a lelkében, de a saját tudatalattinkban is, akkor ajánlom a számotokra. Mi olyan fontos? Igazat mondtam, nem tudok nélküled élni. Ha csak ezért jöttél, a ne dob ki, hogy sem. Ne dobd ki! Adj még egy esélyt! Itt maradok bármilyen feltétellel, bármilyen Mindent elviselek, csak veled lehessek. Rámri pakot adsz, lehet lehetnek más nőit, akármit csinálhatsz, de könyörgök, ne küldj el. Ha már nem is szeret. tarts meg, legalább szánalomból, ne teszek mindent, csak erre maradhassak. Estve, kérlek, kérlek, könyörgök, kérlek. Kérlek. Mindenkiben van némi szadizmus. Hol biztos, hogy előbújik, ha valaki így ki van nekünk szolgáltatva. Ha tényleg a pokolban akar élni, tőlem megkaphatja. Még neki is túl forró lesz. Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Szerintem az a nagyon érdekes ebben a filmben, hogy a négy főszereplő, mert azért tulajdonképpen bár két kiemelt főszereplő van, annak a párnak az életét ismerjük meg, akit ugye a e, Peter Koyot és a Roman Polanszki felesége alakít, e, Emmanuel Szinyé, hogyha jól emlékszem a nevére, e, de, de a másik pár is ott van, és igazából négy főszereplős a történet, és szerintem az a, az a döbbenetes, hogy, hogy magára ismer az ember, mind a négy szerepet valamilyen szinten mindig ő maga is el szokta játszani egy-egy egy Nyilván nem sok hallgatónál, vagy nálunk se fordult elő Talán így ilyen direktbe ez a jelenet, mint amit bejátszottunk. De aki, aki nem ismer magára ebben a, ebben, a, a, ebben a szadista, vagy a mazoista szerepben, az még valószínűleg nem elég hosszú ideje van párkapcsolatban pusztán. Vagy lehet, hogy egész más, hogy gondolja csak. A napjaink legnagyobb párkapcsolati válsága az abból fakad, Hogy a, hogy a szereplők azok nem feltétlenül akarják elhinni a másikról, hogy ő az ideális a számomra. Elsősorban azért nem, mert ha a másik az alájuk rendelődik érzelmileg, fogalmazunk úgy, hogy el tudják dominálni a másikat, hogyha erre lehetőségük van, akkor azt fogják egy idő után érezni, hogy hát találok én ennél jobbat is, akár. Pont piacod, egy, pont erről esetben. van szó, amit mondasz, és szerintem az, hogy ez a film, ez most nagyon nehéz, és nagyon ne fog tetszeni, amit én mondok, azok után, hogy ez a legfantasztikusabb, még egy ilyen nincsen. Tehát szerintem az, amit te elmondtál itt az előbb, hogy Ez a film az, az igazi mélységeit mutatja be, nem tudom szó nézni, de én is hogy ameddig, amilyen mélységben egy párkapcsolat na ez az a film. Szerintem ez, ez maga egy tünet, hogy ezt a mondatot elmondhatod, és hogy ez egy ilyen sztárolt film lehet. Tehát szerintem ez, ez, egy, ez egy erős, közepes film, csak pont arról a szexualitásból is, hogy betör az átad annyira kritizált fogyasztói társadalom. Na, ez annak a következménye, hogy ez a film ez ilyen identitást teremtő film. Ha, de és akkor, ez akkor egy rossz, rá... tünet, de, de ez a e... -is de az a sex és New York-kora. De aztán hogy ma fogunk folyamatosan. És van, ahelyett, és van még egy szereplő ennek a filmnek, egy indiai ember, aki igen, ott igen. áll a lánya. Ő adja a kulcsot. Iki így van. És ő, na, ő szerintem ő, ő is. Na ő szereplő, na, de na, a igen, De ő adja ugye? meg a választ. De akkor te magad is erről beszélsz, Szabolcs, hogy ez a film ez mennyire ennek a korszaknak a velejébe hasít. Pont arról beszélsz, hogy mennyire időszerű. De hogy én nem összecsintva beszélek arról, hogy bizony, bizony, hát ilyen hanem Mondjának a kapcsolatot. Szerintem nem ilyen, ez választhat Ez rövid. Igen, de nem Igen, de a nyomasztó többség ezt az utat választja. A ma nem tudja beérni a másikkal, mert... Alapvetően két útja van. Az egyik útja az az, hogy én dominálok, és ebben az esetben azt kezdem el érezni, hogy találok ennél jobbat is. A másik az, hogy engem dominálnak le, és ebben az esetben azt kezdem érezni, hogy Úristen ki vagyok szolgáltatva, és nem sokára elfogdak fognak hagyni, és itt maradok. Hogyha, hogy, hogyha valaki érezte már azt, hogy be van zárva, mintha egy ketrecben lenne bezárva, mert annyira szenved a másik nélkül, mert volt egy, volt egy fázis, volt egy időszak, amíg még nem emésztették el egymást a felek, amíg nem taposták ki egymást, mint egy, mint egy rohadt cipőt. Hanem amíg még, amíg még tartott a kapcsolatnak az arany tartalék. Olyan érzelmi, olyan érzelmi, tőkét halmoztak fel, amit aztán nem képesek egyik percről a másikra leadni, hogyha valaki volt már olyan helyzetben, hogy együtt maradt a partnerével akár több éven keresztül. Pusztán csak azért, mert képtelen volt arra, hogy megtegye vele azt a borzalmat, amit már korábban elszenvedett másoktól. Vagy pusztán csak azért, mert képtelen volt neki fájdalmat okozni, mert annyira intim viszonyba került vele a korábbi időszakban. De egyszerűen nem volt képes tovább fenntartani ezt az izgalmat, hogy arról van szó, hogy a mai kor az semmi másra nem használja a férfi és nő kapcsolatot, mint ennek az izgalmi állapotnak, a kezdeti szerelmi izgalmi állapotnak, az állandóságát fenntartani folyamatosan, és amikor ez nem lehetséges, abban a pillanatban, hogy ez kimerül, úgy az, a felek eldobják egymást, mint egy banánhéjat, mert nem jelenik meg az a dogma, amit az indiai fickó képez ebben a filmben, hogy igenis a szerelem a kapcsolatnak tulajdonképpen csupán csak eszköze. A legnagyobb félreértés az az, hogy ma a kapcsolatot tekintik a szerelem eszközének, és nem a szerelmet a kapcsolat eszközének. Hogy valójában arról van szó, hogy egy minden kapcsolatban eljön az az időszak, eljön az a pillanat, amikor azt kell mondani, hogy persze a szerelem az egy fontos dolog, meg mi is szerettük egymást, aztán ez a dolog kihűlt, de ennél sokkal fontosabb egy dogma, amikor azt mondjuk, hogy igen, én veled, és te velem, és kész. Hát a, és a, azt mondja az indiai fiszkó, hogy nem Indiába kell utazni, ha valami exotikusra vágyunk, hanem egy gyereket kell mondjuk nemzenni, és azzal tovább lépni valamilyen szinten a kapcsolatba. Behoznék egy másik ö, megoldási megközelítést, hogy ebből a fajta kapcsolatban, amit ábrázolva van, uh, hiányzik az értelem. Itt, itt nagyon erőteljesen a szexualitás uh, dominál, ahogy megismerkednek egymással, meg se ismerkednek egymással tulajdonképpen a belegondoltok. Egy szót nem váltanak szinte egymással. Egymásra mosolyognak, egymásra röhögnek, és már az, már az ágyban találják magukat, és a szexben teljesedik ki a kapcsolatuk. Igazából semmilyen megismerés a másik uh, intellektuális értelembe vett nem történik meg, csak a testi értelembe való megismerés. És a fiatal pár, ugye itt a Hugh alakítanak, ott is nagyon erőteljesen azt látjuk, hogy, hogy ők is valahogy távol vannak egymástól, és fölkelti az érdeklődésüket ez a, ez a vad szexualitás, de a Igazából hiányzik minden, minden kapcsolatból itt az a fajta értelem, ami mondjuk hosszú távon értethet egy kapcsolatot. És érdekes módon a, a pont a magányos indiaiban látjuk ezt az értelmességet, meg akinek nincs is párja, hiszen őzvegy. Hogyha akartok látni egy filmet, ami a szex és New York világát felmagasztosítja az első felében, és teljesen lerombolja a második felében, akkor ajánljuk a figyelmetekbe a néz című Román polanski filmet. Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Egy, egyébként az IMDB nevezetű filmes ö, ö, internetes oldalon egyetértenek egy kicsit a szabolcsal, mert 6,9-es azt hiszem, szóval nem olyan magas a pontszám a filmek, de szerintem nem azért, mert közepesnek találják, hanem sokan a, a azoktól a durva, durva, durvának számító jelenetektől. Ez az, is egy amíg, nagyon durva amíg, film. Ez is egy elég durva film, bár azért egész máshogy durva, mint a Szalkácsatolva, ez nem annyira zsigari, ez inkább értelmi durvaság. Annyit akarok még mondani, hogy viszont szerintem ez egy csodálatos film abból a szempontból is, hogy elkezded nézni, és rögtön a képek, a megszólalások, a zene, a színészi játék, mind olyan, amire azt érzed, hogy hú, ezt a filmet jó nézni. És ez bizonyos értelemben most független is attól, hogy, hogy aztán egyébként szerintem a tartalma is nagyon értékes. Annyira élvezetes végignézni, Igen. mint bármilyen Hollywoodi film. Így, így van, így van, Tehát így teljesen van. Teljesen közérthető és végtelenül. Ö, közeli élmény. Filma egy, egy igazán jó film. Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Ugye neked is megvan az, amikor egy ismeretlennel beszélgetsz. Azt hiszitek semmi közöttök egymáshoz, és akkor egyikőtök felidézi, hogy Biboldószert hozzon, érted? Nem oldószert, biboldót. Nem oldó, biboldószert hozzon, érted? Nem oldószert, biboldót. Nem oldó, biboldószert. És amint ez elhangzik, ti azonnal tudjátok, hogy van bennetek valami közös. A hétmesterlövésze visszatért, a negyedik film, amiről beszélni és fogunk lesz az ebben, az a, ebben az órában, az a film a Blayan életet című film lesz. E, hát e, nyilván sokat okoz. Az számára, jó film, mert vicces. Számára ismert, az jó film, mert mélységes, mint az óceán, mert hogy én azért szeretem nagyon a, a Monty Python-féle abszurd humort, mert amellett, hogy az ember hülyére röhögi magát, meg az, leesik a földre, és utána a fejét csapkodja az asztalnak a lábába, mert annyira kész van a röhögéstől de, hogy emellett meg mindig valami nagyon-nagyon erőteljes tartalmat hordoz, valami De ez nem atlan, csak azért van, mert az élet, élet abszurd, tehát ők szerintem a, szerintem a Monty python csomóban belelátnak egy csomó mondanivalót. még a Brian illetében se, se nincsen annyi mondanivaló, mint amennyit szerintem te belálltsz, meg ideológia, hanem csak egyszerűen az abszurd, ami nem kevés, mert az élet abszurditására rímel. Szerintem meg nagyon nagyon ö, mindig abszurd, tehát ez igaz, de nagyon kevés olyan Monty Python-je van, valamire rá merem mondani azt, hogy semmiféle tartalmat, erőteljes tartalmat nem hordoz. Ott van például az, amikor nem tudom, hogy tudod, a hering tánc, igen, amikor táncolnak, halaspofozó tánc. Halas tánc, igen, igen, igen, tehát arra azt lehet mondani, hogy az valóban nem hordoz semmilyen de, tartalmat, de, és még mind csak az életnek a különöse Egy pár ott állnak egymással szemben. Az egyik egy-egy és a másik pedig. egy egy-egybe a keserű méz, csak megcsinálták 30 másodpercben, amit a másik szenvedett két órát. És homoszexuálisok, gondolom? Nyilvánvaló, de ez az egész Monty Python jelenségre súlyosan igaz. Szóval, mi, hogy homoszexuálisok? Nem, hogy abszolút. Na, Griem csak nem egyébként homoszexuális volt, mielőtt meghalt, hogyha már itt tartunk. De és utána? De, Hát ez, egy, ez már egy filozófiai kérdés egyébként, Gergő, talán válaszold meg te. Szóval a Blájen életet című film, filmről fogunk beszélni, amely nagyon-nagyon komoly tartalmakat hordoz az Én túl azon, hogy annyira röhelyes, nem valójában azért <gül> szeretjük, mert mindannyian szeretünk fuldokolva fetrengeni a röhögéstől. Főleg, a keresztényeken nevettetünk, nem igaz? Vagy zsidókon? Vagy palasztinokon? Hát igen. Vagy azok e, a nevettem? Esetleg a lómaiakon. A Szóval. Uh, ott van például az a poén, amikor én bennem mindig felmerül, mert utáltam latinórára járni, mert utáltam latinul tanulni, de mindent utáltam tanulni egyébként. Ezt fokon, most csak azért mondod, hajártam. hogy mennyire művelt vagy én Te, te, te még latinul is, én, én csak, csak angolt tudtam, amit latin... te tudtál latinul is. Utáni azért, tanulni. Tudtam, azért tudtam latinul utálni tanulni igazán, mert mindig tudtam, hogy semmi értelme nincs, hiszen soha életemben egyetlen egy olyan emberrel nem fogok találkozni, akinek a latin az anyanyelve. Soha nem fogok senkivel latinul beszélni bármiről, vagy olyan országba menni, ahol én ezt. Veszem, van egy, egy veszem. Sőt, azt is tudtam, hogy soha életemben nem fogok katulluszt vagy Szenekát latinul olvasni. Tehát pontosan tudtam, hogy ez tulajdonképpen nekem semmi. nem Van egy aszirológus ismerős, ismerős, aki öt holt nyelven beszél. Úristen. Szóval ha arra gondolok, hogy, hogy, hogy miért kellett nekem mindáról latinul tanulni, akkor rájövök arra, hogy valójában valaha volt egy hatalmas nagy római birodalom, hogy mindenféle népeket elnyomott a környéken, akiket csak tudott, Ugyanis történt a zsidókkal is, erről szól a Blájen életet című film. Erről és aztán, arról, hogy hogy nyomta el? Arról, és a vízvezeték? És arról, a béke? Hogy, hát, vagy hogy mennyire nem nyomta Legisség. el? Hát igazából ezek már érvek amellett, hogy bizony meg kell tanulni a vokatívuszt is, meg a többes szám határozó esetet is. Szóval, hogy mi maradt vissza ebből az elnyomásból? Mi maradt vissza a római birodalom ezeréves, hatalmas, kiterjedt, impériumából, hát bizony a latin nyelvnek ez a fajta diktátuma, hogy azt igenis tessék megtanulni, és amikor ez a kettő, mint egy egymásra reflektálva, együttese jelenik meg, mint egy egybe van olvasztva ebben a bizonyos filmben, ennek egy konkrét jelenetében, az az én számomra valami csodálatos. <tos> Mit írsz ide? Romanes eund domus? A romanes nevűek a házba mennek? <tos> azt jelenti, menjetek haza, rómaiak! Nem, nem azt... Hogy van latinul a római? Csert? Csert? Romanus. Tehát? Anus. Többes szám megszólító esetben? Ani. Románi. Eunt. Mi ez az eunt? Megy. Ragos csak a menni ígét. Ire? Az. Eó. Nem. Imus. Az meg eunt. Tehát az eunt? Több, többes szám, harmadik személy, jelen idők, kijelentő mód. Ja, menjetek haza a rómaiak utasítást, tehát mit kell használni? Felszólító mód, mi, mi szerint? Mennyi római? Többes, többes, itt, ite itt, ite. Talany eset? Menjetek haza, ez előremutató, ugye már? É, é, ó, részes eset! Nem, nem, nem részes eset! A tárgy eset, Iszonyú, a tárgy eset! Domum, hát, domum. Igen, a domum milyen esetben helyatározó, van? Helyatározó, helyatározó! Domum. domum! Domum! Világos? Igen, uram! Most pedig írd le száz szal. Igen, uram, köszönöm, uram, helycézár! Ti miért szeretitek a Blájen életét? Hát, hogy ezt a műracsás ezt fejesz be, mert a filme nagyon vicces, vagy félig meddig, de hát szóval szerintem az mert vicces velünk ellentétben, és egy vicces filmről beszélni ezt készkint, tehát szerintem a, a bejá, bejátszók azok sokkal jobban beszélnek, én majdnem Egyébként megint hangosan kellett nevetem a bejátszolat, Ellentétben, amikor beszélünk róla, és e, itt én bölcsésként elemezzük ezt, a, hogy miért e, jól mondt tehát, tehát Szerintem annál abszurdabb dolog kevés, van csak ez nem a vicces abszurd, hanem a nem vicces abszurd, amikor elemezzük hogy De miért. Nem, vicces... nem, nem vagy bevi, megint bemikrofonozva, akkor egész értelmes dolgokat tudsz mondani filmekről. Egyébként ezt megfigyeltem. Például mondtad a Brian életéről is, hogy ez a PC-nek milyen köpése. Hát igen a politikai korrektség, tehát hogy mindent azért úgy mondjuk, hogy az ne legyen senkire nézve, se Értő. Hát ez a film gyakorlatilag mindenkire nézve sértő, talán csak azokra nem nézve, akik, amelyik témákat nem érinti. Tehát ami, amilyen témához hozzányúl, e, nyilvánvalóan hogy a keresztények felháborodását hozta magával, pedig hát Jézus szerepel a filmben két alkalommal is megjelenik és teljesen világosá teszik, hogy, hogy Brian, Brian nem, az nem az azonos az Jézus. Jézussal, hanem azt figurázza ki, ugye, hogy Brian nézik messiásnak. E, de ettől függetlenül még nyilván sértő lehet a keresztélyeknek. De ez tény? Tehát tud, tudtok erről valamit? Hogy volt felháborodás? Konkrét, hogyne, nem volt hogyne, felháborodás. hogyne. Hol, merre? Azt hiszem, hogy Olaszországban csak 10 valány évvel a bemutató után lehetett valóban bemutatni, vagy megjelentetni. Konkrét mozgalom is indult egy hölgy, nem emlékszem a nevére, most így ő indította a mozgalmat a filmmel szemben. Tehát nagyon komoly ellenérzések voltak. De hát ez, ez megint az abszurd, és ez kicsit a vicces abszurd kategória, mert ez a film szerintem, ha, ha már valamit parodizál, mert azért a Monty Python nem parodia, akkor engem a karácsony este vetített, nagyon bugyuta, szerintem a kereszténységnek nagyon rossz torszképét nyújtó, ilyen, ö, ilyen történelmi ö, keretekbe helyezett, ö, nagyon furcsa filmeknek a paródiája, ö, mert szerintem a kereszténység üzenetét ezek nagyon erősen nem adják vissza, és karácsonykor mégis ezeket kötelező levetíteni. Ki néhány tévé adja a Brian életét, ami persze még nagyobb tévedésnek bizonyul. Ezt a filmet egyébként Terry Jones rendezte, az egyetlen szerepet vállalta a filmben, ő játsza Brian anyját és a, egyébként az tudva levő, hogy a Monty Pythonnak két nagyon erőteljes nagyon karizmatikus figurája volt John Cleese és Terry Jones és általában az ő, ő ötletei érvényesültek és amikor már ezt a filmet már jóval túl a zenitán forgatták, tehát hogy ekkor már már, már egyébként John Cleese túl volt a vacakszálón is Amikor, amikor ezt, a, ezt a Brian életét forgatták És az, azt hiszem, hogy ők is akartak egy erőteljesebb, mélyebb lenyomatot Mint amilyen a 45 részes sorozatuk volt És ezek a filmek, ezek valóban, való, valóban halhatatlanná tették a, Már a filmműfaján belül, már a, a televíziózás keretei közül kilépve A filmműfaján belül is a Monty Python társulatot És hát a jó pár filmjük közül azt hiszem, hogy ez a legnépszerűbb Fel a fejjel, Brian! Tudod, hogy van ez? Mindig akadnak bosszantó ügyek, melyek sokszor feldühítenek. Olykor esküdözöl, olykor átkozódsz, mikor az életmócsingján rágódsz. Ne orgolódj, csak fügyörész, és meglátod, a végén minden jóra fordul majd. Hát!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 Always look on the bright side of love. <whistles> For life is quite absurd and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your sin, give the audience a grin. Enjoy, life it, it's your last chance here. So always look on the bright side of death.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 we'll come from nothing, you know what I say? Cheer up, you old brother. Come on, oh, give us a grin. There you are. See, in the film. Incidentally, this record's available all in the foyer. Right Someone's got to live as well, you know? <coughs> what do you think plays for all brothers? They'll never make the money back, you know? I told him. I said to Bernie, I said, they'll never make that money back. most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy ezt a számot ezt az Erik Idle írta, és nem csak a szöveget, hanem a zenét is. Ezt kezdte a ez... a forgatás közben, és aztán úgy megtetted nekik, és azt mondták, hogy de jó lenne ezzel lezárni. Komolyan. <gül> de ez hihetetlen, hogy volt egy, van egy figura ebben a társulatban, ezek között a színészek meg A zseniális komikusok között, aki ilyen zenét tud írni. Tehát, ez is, Pedig tehát a én... producer George Harrison volt, aki ugye nagy uh, Python-rajongó, és ezért alapított egy produkciós céget, hogy meg tudják ezt a filmet csinálni. Komolyan? Mert... Igen, igen. De egyébként megfigyeltem azt, hogy a... hogy a buddhisták... Mondjuk az George egyik gombafej. George Harrison, igen, igen, a Beatles-nek a szólógitárosa. Beatles a szóló a Beatles-ek egyike. Igen, nagy... nagy buddhista volt, hogy a buddhisták azok mennyire... mennyire intenzíven vonzódnak az abszurd kumorba. Pláne, a lehet egyet rúgni. Hát, vagy zsidókba egyébként, mert hogy így erre is van egy jó példában a filmben. Gatvárosának törvényes fia Matthias! Mondjak, igen? Igen. Igen. A véjnek tanácsa szerint szer Úrunk nevének kimondásában, és ezért, mint Isten Káromló, Megkövesésre ítéltetsz. Nézd, ettem egy remek vacsorát, és annyit mondtam az asszonynak, hogy ez a laposhal még Jehovának is ízlet. Isten Káromló, megismételte! Igen, azt ettem! Hallottátok? Igen, mm. hallottok! Nők is vannak köztetek talán? Ne, ne, nincsen, ne, nincsen, nincsen, nincsen, nincsen. Nincsen. Na jól van. ezennel, törvényes jogaimnál fogva. Au! Oh, né! Ne, még nem is kezdődött. ez! Ki volt az? Kidobta ezt a követ gyerünk? Ez a nő! Ez a nő! Ez a férfi, Ez a vér! Bocs, azt vér! Ez a Mindig akad egy igaz? Hol is tartottunk? Figyelj, nem hiszem, hogy Isten káromlásnak számít, ha azt mondom, Jehova. Persze, csak magadat hozod rosszabb helyzetbe. Rosszabb helyzet? Hát lehetne még rosszabb. Jehova. Jehova! Jehova! nem, nem, nem, nem, nem, nem, ki nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, te voltál Olyan. ilyen? Én azt volt. hogy a. Apa, hogy elég! Apa, Na hát ez nem piszi. Igen, épp arra gondoltam, hogy ez is biztos egy pofon volt, főleg, Meg, hogy a nők, ugye nők dobálkodtak a köveket, az is egy pofon volt. A bőröket egy korszakban már árulnak de hát nők, ugye ott, ott is van indulat. Igen. Meg, hogy ott, hogy igen, ugye, milyen, volna, milyen, ellenérzé... <laughs> milyen ellenérzéseket váltott ki. És akkor mondtátok az előző bejátszásnál is, meg ennél is, hogy ez. Szóval, hogy ez tipikusan például ugye felkavarhatott indulatokat. Igen az előző, előző például a latin tanárokat nagyon kiakasztotta Nem az, az volt az előző, kocs. hanem a vége, tudod a film vége. E, és a, tehát a latin tanárok is azért a latin tanár. Kemény, kemény az egy érzékeny. És hogy. Tekeppen erről is szól a Brian élete, nem? Hogy van egy, ugye van egy rész, amikor Brianből proféta, proféta lesz, és hogy kiáll, és tegeppen ez egy tanúság is, hogy bármilyen hülyességet mondasz, mindig lesz valaki, aki mesiásnak lát. De főleg, ha nem mondod. Tehát, hogy amíg mondta, addig csak kötekedtek vele szemben, amikor így, mert hogy valójában ő csak azért állt oda föl, vagyis oda potyant, hogy a rómaiak elől meneküljön. És amikor, amikor a rómaiak már elhúztak, akkor ő leszállt onnan az emelvényről, és nem akart már mondani semmit. És, a, a és abban a pillanatban kezdték el követni hiszen valamit eltitkol, valamit nem akar elmondani nekünk, amit tud. Nyilván tudja az örök életnek a titkát, de majd elmondja. Tehát hogy, hogy az egész, tehát, hogy amit elhallgatsz, az sokkal inkább tesztéget profétálvá, mint amit elmondasz, még ha semmi sincs a fejedben, akkor is. Hát itt van ez a, ez a szerencsétlen Brian például. Szóval, hogy ez mennyire így van? Arra, arra, arra szót is nehéz találni. Ami még egyébként én bennem felmerül, a Brian életével kapcsolatban mindig, az egy... Ez egy olyan benyomás, ami akkor ér engem, amikor megkérdezik tőlem, hogy te figyelj, miért nem csatlakozol már egy valamilyen komolyabb politikai párthoz? Mert mindig csak pofázol arról, hogy hogy lenne jó a politika, meg hogy nem, de mégis ezt meg lehetne valósítani, és hát ott vannak a civilek és hát a civilek azok, ők mégiscsak tiszták, nem olyanok, mint ezek a politikai pártok is, hogy ezek között a civilek között meg lehetne. Meg lehetne igazán valósítani valami, valami fontosat abból, amit, amiről állandóan beszélsz, és, és, és, és végre lehetne valamit tenni ezért a kis országért, és amikor én nem tudom, soha mindig nagyon nehezen tudom kifejezésre jutatni azt, hogy mi, mi, miért vagyok én nagyon-nagyon nagy zavarban, vagy miért érzem én nagyon-nagyon kellemetlenül magam, miért az a, az a szúró fájdalom a fejemben, amikor a civilek politizálnak. Négyes pont. Világuralom megvalósítása 5 éven belül. Francis, te már dolgozol ezen egy ideje. Igen, köszönöm, Reg. Hát ami azt illeti, testvéreim, azt hiszem az öt év kicsit kevés. Ha csak, össze nem zúzzuk a római birodalmat egy éven belül. Egy év? Igen, egy év. Be kell látnunk. Ez a birodalom elég nagy és erős. Nem ülhetünk tovább a babérjainkon. Nem elég, ha csak fossuk a szót a Egyetértek, a tettek beszélnek, nem a szavak. Cselekednünk kell. Igen, igen, igen igaz. igazad van. Ülhetünk itt egész állónak, cseveghetünk, szónokolhatunk, okos döntéseket hozhatunk, ettől még nem megy el, egy római katona sem. Tehát fejezzük be végre a mert ennek semmi értelme, és lépjünk a tettek vezére. Lép, Egyetértek, az egész csak időpocsékolás. Milyen Bryant? Mi? Elhocolták. Keresztre fogják feszíteni. Helyes! Napi rendben kívül megvitatjuk. Igen. Mi? szóval valami ilyesmit szoktam érezni akkor, tehát amikor a világuralom öt éven belül a római birodalom megdöntése egy, év, egy éven belül, mert hát csak így lehetséges csak úgy lehet világuralmat elérni öt éven belül ha egy éven belül megdöntjük a római birodalmat úgyhogy akkor most szavazzunk arról, hogy ez legyen az első napi rendi pont Jó? Tehát, hogy így nekem mindig ez a problémám akkor, amikor szociológusok akarják megváltani a világot. Tehát, hogy így eh, először is a... Nem, nem olyan egyszerű egyébként, mint a saját fejében, csak ő, ő, ő ezt valahogy nem érti. és hát mindig, ez a, mindig ez az érzésem van, és ilyen, ilyen pontosan és jól, és ilyen viccesen soha életemben nem tudtam kifejezni, pedig általában ugyanilyen humoros ez a valóságban is, csak a, nem mindenkinek van rá szenzora. Igen, egyébként ebben nagyon erős szerintem a Monty Python, hogy az ember elegendő mennyiségben érzi, tehát van egy, egy kritikus adag, akkor, akkor nagyon könnyen fölismeri azt, amikor ez történik A, egyébként, mindenféle Monty Python mesterkedés nélkül, csak úgy az életben, és annak az abszurditásán elkezd nevetni, és ebből persze semmilyen politikai cselekvés nem következhet, vagy semmilyen vallási cselekvés, vagy semmilyen értelmi cselekvés, vagy akár latin nyelvtanulás sem következhet. Hát én szemben egy kicsit destruktív gondolat, de mindenképpen szórakoztató. Nagyon hosszú időbe telt a Monty Pythonéknak, amik ki tudtak lépni abból az angol középosztályos világból és tematikából, amiben, amiben a Monty Python repülő cirkusa című sorozat így, így bezárta őket, vagy amivel be, ő, be ők belezárták magukat akkor, És a, aztán jóval később, tulajdonképpen a, a, amikor ezeket a filmeket elkezdte Terry Jones rendezni, még a gyalogalogalogot Terry Gilliammel együtt rendezte, tudtak egy, tudtak tematikát váltani, és tudtak rászállni az olyan témákra, amik sokaknak rendkívül fontosak. Hát például a lovagjai az angoloknak az körülbelül olyan, mint ami számunkra a hétvezér. Tehát hogy az, az azokba való belegázolás, hát nyilván nem olyan, mint a, a, az Evangélium témájával kapcsolatos Brian élete. Tehát nem, nem, egy, nem egy ennyire érzékeny viccelődés, de már az is egy eléggé durva dolog volt, és aztán ezt csak fokozták. De, de amikor hogyha valaki kiakadt ezen a filmen, És e, e, szám, szám, szá, igazából azt mondjuk, hogy ez, ez szamásság, hiszen ez csak egy vígjáték. Akkor ez minden mi ránk is vonatkozik. Szóval a végeredményben azért ez csak egy vigjáték. De nem csak egy vígjáték, Ennél nincs Nem csak, több. Egy ez, játék, a, csak egy vígjáték, de ez csak egy vígjáték. Hát a víg én leginkább a vígjáték. sokkal viccesebb, mint amiket direkt vígjátéknak írtak, és, és azon kell rögni, hogy valaki hasra esik, vagy lánynak van öltözve. Nagyobb botrány lett volna ebből a filmből, és nagyobb lett volna a visszangja, hogyha nincsenek olyan filmek, mint például a Krisztus utolsó megkísértése, amik szerintem egyébként egy szintén kíván. De talán majd valamikor máskor beszélünk erről, mert hogy elfogyott a műsoridőnk. Úgyhogy holnap fogunk legközelebb ebben a pontosan ebben az időságban találkozni. Addig is sziasztok! És ne felejtsétek el kivenni mindezeket a filmeket a tk is megnézni addigra, mert számon kérjük. A hétmester lövészének vége. Azaz, Mr. Grabowski, ez itt a végállomás. De mondhatnák azt is, hogy. Ne feledd, a hétmesterlővésze még visszatér, ugyanis... Indiana, rajtunk csak átsiklik a történelem, de ez maga a történelem.